Slavosovia 276, de iubire a fiilor lumini către Maica Luminii, Aleluia, Maica Luminii, te iubim și mulțumim, fiindcă din lumina Duhului Sfânt ne-ai Aleluia, Maica Luminii, te iubim și mulțumim. fiindcă prin lumina Duhului Înțelegerii, biruința în războiul gândurilor ne-ai dăruit, Aleluia, Maica Luminii, te iubim și mulțumim. Fiindcă de o crotire ta așa, Domnul Domnului Iisus Hristos ne-ai învrednicit. Aleluia, Maica Lumini, te iubim și îți mulțumim, prin lumina darului, deosebit de duhurilor de rătăcirile sectelor, ne-ai ferit. Aleluia, Maica Lumini, te iubim și îți mulțumim, fiindcă pe calea lumini, subletul la cer, ne-ai luat și l-ai fericit. Aleluia, Maica Lumini, te iubim și îți mulțumim, prin lumina lumii, pe scara Duhului în fiere am urcat și ți-am slujit. Aleluia, Maica Lumine, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în lumină mintea, inima și subletul nostru le-ai îmbrăcat. Aleluia, Maica Lumine, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă lumina Sfintei Slave, a Tatălui Ceresc în noi ai așezat. Aleluia, Maica Lumine, te iubim și îți mulțumim, fiindcă lumina credinței, de și iubirii în noi ai arătat. Aleluia, Maica Lumine, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin tine, calea, viața, adevărul și lumina lumii le-am aflat.